Zice, aș vrea să știu două lucruri. Primul, de ce v-ați revoltat? Și al doilea, cum ați ieșit din celulă? Unul din cei trei a ne-am revoltat pentru că mâncarea e groaznică aici. Ok, zice șeful, dar ce ați folosit să rupeți gratile? Zice, pâinea prăjită, ce altceva? E rău în închisoare, nici să nu încerca să ajungeți acolo. Eu duc aminte că am văzut un interviu, Oprah l-a intervievat pe tatălui lui Michael Jackson, nu știu cât ți-a prins uh, interviul respectiv, și zice: tatălui lui Michael Jackson, zice: Eu am crescut niște copii foarte buni. Niciunul nu a mers în închisoare. Ca și cum ăsta e talonul dacă crești copii buni, niciunul să nu facă închisoare. Zice: că Eu am eu fost eu disciplinat tare. Știi că, zice că Michael era, era frică de taică căsă și el întreabă, el întreabă Oprah pe tatălui lui Michael. Deci da, l-ați bătut, că Michael tot zicea că îl băteați. El tot nu știa cum să zice Michael, sa, mama lui Michael, zi mă, i-ai bătut, că așa facem noi, batem pe prunci. Nu știu ți-a văzut tervii, dar a fost oricum interesant. El nu a făcut ce să facă, nu, dacă știa ia că i-am bătut, i-am bătut. Aș vrea în această seară să, să ne uităm la un pasaj din, din Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare seară de tineret, noi deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, nu deschidem să citim articole din OK, din uh, ELA sau ce alte reviste aveți, Felicia sau alte felice, uh, asta, uh, reviste vă place să uh, răsfoiți, citind din Cuvântul lui Dumnezeu. De ce e special acest cuvânt? E special pentru că. A fost scris de Dumnezeu, dar prin, prin 44 de autori, el este autorul principal, Dumnezeu, dar prin 44 de autori și într-o perioadă de 1600 de ani a fost scrisă această carte, de e o carte specială și ea este relevantă și asta și lucrurile care e scrise în ea sunt valabile și noi le practicăm indiferent că s-a inventat internetul, indiferent ce noi invenții au avut loc, aceste principii încă funcționează, amin? Eu le trăiesc în viața mea și noi de aici le trăim. Așa că deschideți repede la, de la Geneza, capitolul 25, o să citeți trei versete, nu, nu vă țin mult în seara asta. Trei versete. Geneza. Geneza 25 cu 19. Cei care vă faceți program pentru vacanță, cei care sunt studenți liceeni, nu, nu ratați sejururile noastre de, a, de la Arieșeni, pregătim ceva fain. Dacă aveți bob, aduceți-l pentru că facem ceva concursuri cu boburi. Am mers, nu noi să mergem mult cu schiurile pentru că nu prea avem așa multă părtășie când mergem cu schiurile. Am încercat. Fiecare David se dă cu schiorile, Vlad se dă, tot se dă singur, dar nu prea avem părtășie. Cu boburile e o părtășie, adică e concurs și o să fie fain. Așa că notați-vă în, în calendar aceste date. Genesa 25, capitolul 19, capitolul 25, versetul 19, spune așa. Ceată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram, Avram a născut pe Isaac, Isaac era în vârstă de 40 de ani Când a luat de nevastă pe Rebeca Tot timpul mulțumesc Domnului că nu trebuie să ajung 40 de ani Ca și Isaac să mă căsătoresc L-am întrecut La 31 am făcut pasul ăsta că Cei care sunteți că mai încolo 40 de ani Nu au renunțat nici Isaac. 40 de ani, da? A luat-o pe Rebeca Fata lui Betuel, așa Arameul din Padan Aram și sora lui Laban Arameul. 21, versetul Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa Căci era stearpă și Domnul a ascultat, nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Și uh, încă un uh, verset din Psalmul 65, Întoarce, la mijlocul Bibliei, Psalmul 65, pentru mine a fost o săptămână faină, eu tot uh, cum să zic, tot petrec de la Crăciun în coace, a fost 25 decembrie Crăciunul, a fost după aia Revelionul, și în 11 ani a fost ziua soției mele Așa că eu petrec, a fost o lună de petrecării Așa că la mulți ani, Mona Mona plinit? Ai 18 ani, nu? 21 de ani 21 de ani a Mona Plus, plus, un pic plus David era 21 de ani, are, incredibil Nu rămâne la 21 Și am 27, băi Psalmul 65 Psalmul 65 cu 2 Spune așa L-aveți și pe uh, buletin Psalmul 65 cu 2 spune așa Tu asculți rugăciunea -i Despre Evolestul lui Dumnezeu Tu asculți rugăciunea de, de aceea toți oamenii vor veni la tine Tu asculți rugăciunea De aceea toți oamenii vor veni la tine În seara asta Vreau să vorbesc în următoarele minute Am și ceas aici să nu, să nu depășesc despre subiectul promisiunea amânată promisiunea amânată dacă iei notițe, notează titlul acesta, promisiunea amânată și uh, vreau să mă rog și pornim la drum, promisiunea amânată, am să mulțumesc pentru seara asta, să mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici, pentru cei care doamne sunt ai casei, pentru cei care au venit prin proiectul 4.9, cei care sunt vizitatori, ne vizitează, să mulțumim pentru fiecare persoană Mă rog ca fiecarea, tu să ne vorbești prin cuvântul tău. Noi știm că în fiecare dintre noi avem unele întrebări fără să ne dăm seama. Știu că tu astăzi vrei să ne răspunzi la întrebări care noi le avem și mă rog ca tu să te folosești de mine, mă rog ca limba mea, Doamne, să fie capana unui scritori scusit în mâna ta și vrem nu doar să fim niște ascultători pasivi ai cuvântului tău, vrem să împlinim cuvântul tău în viețile noastre. Și toți ne spun amin. Amin. Nu știu câți dintre voi. Uh, Ați experimentat asta în viață voastră Cineva să vă facă o promisiune Și încă Timpul trece Și tu aștepți ca el să-și împlinească promisiunea Și încă promisiunea Nu s-a împlinit Nu știu cât ați Experimentat asta Cineva să vă promite ceva Laura să-ți promită cineva Îți cumpăr niște cercei Și trece un an, trece doi nu mai vin cercei, trece trei, patru și te gândești când la fetițele mele o să le cumperi cercei. Nu știu dacă vi s-a întâmplat chestia asta, oamenii să, să spună ceva, să îți promit, îți, promit, îți aduc sâmbătă CD-ul și încă trece un an și CD-ul tău e la el acasă. Nu vi se întâmplă de multe ori chestia asta, promisiuni de astea amânate. Uh, da, da, da, da, am o carte. Da, da, am cartea ta. Să o duc duminica în viitoare. Să mm, treci o duminică, două, trei, patru și rămâi cu o promisiune amânată. Ei fain când e amânată, e fain, dar inasol când nu i deloc împlinită și uită, și rămâne cartea acolo și ți o și vin de la anticariat. aspă. Mi-aduc aminte, în viața mea, de o promisiune pe care și oamenii fac promisiuni dar e diferit când Dumnezeu face promisiuni și o să vă spun cum e diferit și seara asta aș vrea să vă arăt cum e când Dumnezeu îți face o promisiune și să-ți ce ar trebui poate tu să faci ca acea promisiune să se împlinească pentru că un lucru interesant este că din Biblie vedem asta când Dumnezeu face o promisiune ia sigurat cu certitudine se va împlini numai că de multe ori împlinirea este lentă. Adică realizarea ei durează. Și parcă Dumnezeu are timp. Doamne, când o să aduci la îndeplinire? Mi-aduc aminte, eu în viața mea, pentru că Dumnezeu m-a promis că mă voi căsători, O spus, nu vei fi singur, Ted. nu vei fi un, un, un, un băiat care singur toată viața, ca și Pavel, vei umbla și fără soție, fără, nu, te vei căsători și mi-a promis o soție frumoasă. Și mi-aduc aminte că aveam 18 ani, 19 ani și mai ce fain, la 25 de ani, eu o să fiu căsătorit, gândit, la 25 de ani, Domnul, așa fain va lucra și... Totul la 25 de ani. Asta era vârsta mea la care credeam că mă voi căsători. Câți ați crezut? Sau câți credeți că la 25 e, e, e vremea voastră? 25. Mai pentru fete. Da, băieți. Câți băieți? Să vedem. Băieți, la 25. Băieți, Ștefi? 25. Super, ok. Bun. Cam asta a fost vârsta mea. 25. Și au venit 25 și nici chiar nu era soția. Bă, și am căutat-o. Am mers și prin America și acolo am căutat N-am găsit-o, incredibil. Dacă știam că e așa de aproape de mine. Ea era foarte aproape. Deocamdată am căutat în altă parte, pe alt continent. Au trecut 25, au venit 26. Nu eram măcă căsătorit. Oh, my goodness. Deja bunicii. Pentru că la țară, dacă aveți bunici, voi știți că deja. și la 21, deja nu. Nu te ai căsătorit încă. Mai ales dacă ești fată la 18 ani treabă, deja. n-ai copii! Și. au trecut 26. N-am găsit-o. A trecut 27, 27 de ani am zis, asta e anul meu, 27, 7, cifra perfectă, tot calculam, făceam calcule din Biblie, 7, ăsta e, ăsta e, ne ne-a zis la mama, 27, în 27, nu s-a întâmplat în 27, la 27 de ani, 28, 28, 8, 9 început, ăsta e anul meu, 28, 8, 9 început și îl proclamam în fiecare zi, ăsta e anul meu, 28 de ani și... Incredibil, nici atunci nu s-a întâmplat am zis, Deja la 29 eram Mai știu ce să cred Mai știam ce simbolizează nouăle Am știut ce simbolizează șaptele, știi? Eram pregătit și cu optule, nou început Dar nouăle mai știam ce să mai, ce să mai mă rog așa cu nouăle ăsta nouă. Și au fost nouăle când am întâlnit-o 29 de ani Și v -a 30 a 30 de ani, la câte La cum A 31, așa, a 31 n-a ani, La 30 de ani ne-am prietenit, era și înainte ca 29 spre sfârșit, și la 31 de ani am reușit să legăm legătura asta și am un inel pe degetul ăsta care simbolizează un legământ pe viață. Dar la vârsta de 18-19 credeam că o să-l mai repede, inelul ăsta. Dar știți ce mi-am dat seama? După toți ăștia care au trecut, odată ce acum ați căsătorit de un an și două luni, noi numărăm și lunile, nu ne place, noi ne bucurăm fiecare lună care trecem împreună. Îmi dau seama că acea promisiune amânată și cum și a trebuit ce-a eu să fac ca să se realizeze ceea ce Dumnezeu, de fapt, mi-a promis. Și vreau să vă arăt, poate Dumnezeu v a făcut unele promisiuni și din experiența mea și din, din cuvântul Lui Dumnezeu, pasaj din seara asta, să stați ce ar trebui poate tu să faci. Ca acea promisiune și ce, ce ține de tine ca să se realizeze acea promisiune. Cum mai sunt multe promisiuni în viața mea care le am, care voi nici nu le știți. Știți unele, cum ar fi stadionul. Știți că Dumnezeu ne-a promis că ne vom întâlni pe stadion. Dacă sunteți aici vizitatori, o să ne vedeți în. În curând, pentru că eu nu știu când exact, dar ne veți vedea pe stadion. Și cât de nebunesc pare acest lucru. Eu cred, îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și știu că se va întâmpla. Pentru că Biblia spune fără credință este cu neputință să fim lui. Și n-ai cum să fii creștin și n-ai credința că Dumnezeu chiar poate să facă o minune. Amin? Și așa că vreau în câteva minute, vreau să-ți ce ar trebui tu să faci? Poate Dumnezeu încă nu ți-a promis nimic. Ești aici se seara asta și spui... Eu, ce să, eu nu vă zic, nu mă nimic. Vreau să spun că Dumnezeu vrea și ție să-ți promite. Vrea să devii copilului și vrea să spună ce are în plan cu tine. Singurul care știe exact de ce ești pe acest pământ, mă uit la Discovery, de multe ori este o reclamă care pe mine mă surprinde. Și ce reclamă asta zice așa. We don't know why we're here. Nu știu câți a văzut reclamă aia la Discovery. Ați văzut reclama aia? Zice, we don't know why we're here. Ați văzut-o. Și mă uitam la televizor și ziceam, eu știu de ce ești aici. Pentru că până nu îl întâlnești pe creatorul tău, care știe de ce te-a creat, nu o să știi atât de ce ești aici. De ce ești pe pământul ăsta, nu o să-ți să spună profesorul tău de geografie, sau profesorul de istorie tău, sau profesorul de mate, să fac nu știu ce, calcule matematice, de ce tu te-ai născut în Oradea. Nu o să poată să spună. Singurul care poate să spună de ce ești aici, e Dumnezeu care te-a creat. Și spune spui, da, pe mine nu o crea Dumnezeu, Dumnezeu o crea pe Adam și de acolo au venit toți copiii. Dumnezeu te-a creat, Biblia spune că când era în pântecele mamei tale, Dumnezeu știa toate zilele tale. Înainte să te fii născut, El știa câte zile vei trăi pe acest pământ. Știa ce vei face? Știa ce vei alege în viața asta. El te-a creat în pântecele mamei tale. E o minunăție ce a făcut Dumnezeu. Ești o minunăție. Ești mulțumitor, George, cât Dumnezeu ți-a dat doi ochi, nu unu. Nu ești mulțumitor că ai, ai numai un nas, nu trei? Nu e așa? Ne-au creat făpturi minunate. Davi, se uite în oglindă și zice Te lau că sunt o făptură așa de minunată. Toți ar trebui să vă uitați. Niciunul nu este un rebut al lui Dumnezeu. Unul care... Face și <gură> nu ești un rebut. Dumnezeu o, o, o petrecut timp până te-au creat. Așa că acest Dumnezeu care a avut un plan când te-au creat vrea să-ți facă anumite promisiuni ție. Și promisiunile Lui în primul rând sunt cuvântul Lui. Și multe din aceste promisiuni le poți lua pentru tine, că pentru orice copil al Lui care crede în El. Spune, aceste cuvinte sunt pentru cei ce cred în El, care vor urma să vină. Eu sunt aici, parte, pentru că cred în cuvântul Lui. Așa că cum, cum reușești să aduci la îndeplinire și cum? Care sunt pașii să ajungi să o promisiune să se împlinească din viața ta? către Dumnezeu ți-a promis ceva, că vei fi păstor Dumnezeu ți-a vorbit de planurile Lui ce faci între timp, ce faci cu aceasta și trec ani. unii dintre voi, fete, băieți v-ați fi așteptat ca și mine să fiți căsătoriți unii mai repede, eu am zis 25 dar poate unii dintre voi, unii dintre voi la 20 de ani I'm getting out of here, mă duc la adulți nu știu ce, ce planuri și ce promisiuni Dumnezeu ți -a făcut făcuție dar Dumnezeu îi face o promisiune lui Avram și-l pe Avram, David. am pe Avram și Teo. Și uh, imaginați-vă, haideți aici, Avram, uh, Avram deja e bătrân, imaginați, din doi bătrâni, doi bătrânei drăguți. Deci face o promisiune lui Avram, îi spune mai tine să din țara lui, să meargă, care o țară pentru el. El încă nu avea copii. Și la vârsta de... 80 și ceva de ani. Deci, cu părcărui deja, sara încă nu copii. avut copii. Nu știm câți ani au avut seara, nu știm diferența de vârstă, dar nici ea nu era la 20. 50. Și Dumnezeu spune, auzi, Avram, te voi, voi face din tine un popor mare. Vor ieși împărați din tine. Deci așa mare va fi sămânța ta, că numără stelele Le Poți să numărați, se uită ăsta și începe, 1, doi, trei, și pe la o mie deja se pierde. Nu pot. Așa mulți vor fi... Moștenitorii tăi, sămânța care va ieși din tine. Și tot timpul, ia să gândești, super, că, uite pe bă, bătrânica asta mea, e tot în bătrânește. Și în orice caz, Dumnezeu lucrează miraculos, iar 90 de ani, Sara, Avram 100 și au primul copil. Au primul Doamne, dar de ce trebuie să aștepți așa de mult să le dai un copil? Și de multe ori, puteți să că sunteți drăguți, uh, promisiunile lui Dumnezeu, de multe ori, par, realizarea lor parcă e lentă. Mi s-a întâmplat și mie. Am 31 până m-am Stadionul, ne uităm la stadion, haide, n ai promis stadionul. Și de multe ori, promisiune, parcă Dumnezeu nu e în grabă. Uite-te, parcă nu s au grăbit cu Avram, dar nu putea să dea un copil mai repede când se putea juca fotbal cu el. Când e mai bătrân, ce mai, să sară el? Să, hai, dăm 11 metri. Ce să sară, săracul? Să, Și-a rupt pe oasele, 100 de ani, să mai sară pe jos ca și la 20. Se uită la 100 de ani, îi dă un fiu. Încununează ziua lui de naștere, 100 Mulți să ajungeți 100, nu? Și eu sper să ajung 100 de ani, să sărbătorim 100 years old Și fără botă, știi, urtătărupt Oricum, pe vremea aia, Ei treiau mai mult, Avram 170 au reușit să trăiască Așa că au mai avut mulți ani, da Așa că Avram o așteptat după făgăduința asta Îi dă un copil pe nume Isaac Isaac Voi sunteți Avram, mergeți jos voi Ieșiți din poză și Isac, fiul lor, Florin și Alina, voi urmați că voi să-i Isac. Haideți în față. Și. Fiul lor, Isac, se căsătorește, haideți în față, se căsătorește la. Biblia spune la 40 de ani. 40 de ani. Eu am 32 acum, nu 32, mă Mai știu câți am De când mă căsătoream, mai știu. Soția întreabă: câți-am? Soția, cât am Um, 40 de ani se căsătorește ea ai tinerică, Rebeca era tinerică ea au fost adusă de departe o fetiță, o, nu era chiar fetiță dar tinerică, spunem așa și se căsătorește, să iubesc însă acum bea de treabă o iubește pe Rebeca și fiți atenți Avram a fost promis că sămânța lui Sămânța lui va fi castelele cerului. Isac trece un an, niciun copil. Trece doi ani de căsătorie, niciun copil. Aici continuăm. Trei ani, niciun copil. Patru ani, niciun copil. Cinci ani, niciun copil. Șase ani, niciun copil. Șapte ani, niciun copil. 8 ani niciun copil, 9 ani niciun copil, 10 ani, de 10 ani căsătoriți. Și problema este că Rebeca, Biblia spune, era stearpă. Nu putea avea copii. 10 ani. Isaac se gândește, dacă eu nu am copii, cine va fi moștenitorul? Că eu singur la părinți, care moștenirea pe, pe partea mea a lui Isaac. Cine va fi moștenirea? 10 ani trec, n-au niciun copil 11 ani trec, n-au niciun copil 12 ani trec, n-au niciun copil 13, 14 ani 15 ani, n-au niciun copil 16 ani, niciun copil 17 ani, niciun copil 18 ani, niciun copil 19 ani, niciun copil Urma să blească 20 de ani de căsătorie N-au niciun copil Este arpa Și tradiția ebraică zice că Isaac cu Rebecca, Or mers pe muntele Moria Cine, ce e muntele ca și Carpații, un fel, fiți atenți Pe muntele mori, a dus Avram Pe Isaac să-l jerfească deci Dumnezeu să-l ducă acolo L-a să vadă dacă îl ascultă pe Dumnezeu Și acolo Când era gata să-l înjunghe pe fiul lui Pe altar, pentru că Dumnezeu a zis Eu încerca credința Arată un înger Și spune, oprește-te Avrame De voi binecuvâta și îți mulți sămânța Pe acel munte, pe acel loc tradiția ebraică spune că Isaac a dus-o pe Rebecca și a mers acolo și au spus, Doamne, Tu ai promis. Și a început să se roage lui, Doamne, Tu ai promis că ne vei da o sămânță cu un moștenitor, un copil care să ducă mai departe sămânța. Și în anul acela Biblia spune, Rebecca rămâne însărcinată datorită rugăciunei. Vezi, promisiunea lui Dumnezeu nu se împlinesc în natural. El trebuie, pe lângă faptul că tu îți faci partea ta, pentru că tu trebuie să îți faci partea ta în împlinea promisiune. Dumnezeu nu va face partea lui, partea ta, adică El își va face partea lui. Tu trebuie să-ți faci partea ta și urmează rugăciunea. Deci când Dumnezeu îți dă o promisiune, tu nu numai stai și așteți, Dumnezeu o va împlini. Isaac s-a rugat și a crezut în toți acești ani. El putea să facă ceea ce tatălui, greșeala pe care tatălui a făcut Avram. Tatălui Avram avea 8 de ani și a zis, ce o ce? O să-l ajut un pic pe Dumnezeu. Sara asta nu face copii. și Sara i-a zis, auzi, intră la țitoare, aveau slujnice. Intră la gare, țiitoare asta, slujitoarea mea, intră și ai copil cu ea și o să fie al meu. Și Avram ascultă, face greșeala să asculte Și că au avut și slujnice Dar Isaac nu a intrat Nu a făcut aceeași greșeală Care a făcut-o tatălui O să eu aștept promisiunea lui Dumnezeu Eu aștept ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea după 20 de ani de căsătorie Ei primesc un cadou din partea lui Dumnezeu Ca a rezultat al rugăciunii Și ce e fain la Dumnezeu Dumnezeu îți dă mai mult decât cer tu Eu cerut un copil Și ce l-a dat Domnul? Gemeni Gemen. Ne da dublu decât au cerut. Hai să aplaudăm. aplaudăm pe Isaac și Rebecca. Dumnezeu, când tu cer lui, Dumnezeu, Dumnezeu îți dă mai mult decât îi cer tu. Și ce-i fain la ce, mă pentru soția mea. Eu ziceam, am o tu nu știu, eu de mult mă rog pentru tine. Dar nu stiu, mă ai tu. Păi eu ziceam, Doamne, să soția mea. Vă specific, el știa cine ești tu. Și știi ce e fain? Mi-a rugat, Doamne, dă frumoasă. o fată frumoasă. Eram tot, eram, aveam ideea asta, citeam o Biblie, dacă citiți Avram, zice că Sara era foarte frumoasă, pe unde mergea să se legau de ea. Mergea după aia, după aia Isaac, Rebecca foarte frumoasă, din cap până în picioare frumoasă, după aia era Hela frumoasă, A zis, Doamne, dacă la patriarh ai putut da-mi și mie o fată frumoasă, i-am cerut Domnului. Dar Domnul, nu numai că mi-ai dat o fată frumoasă, pentru că așa e Dumnezeu. E o fată și credincioasă, mi-a dat o, o fată care știe și gătit super, mi-a făcut Gordon Blood aseară, uh, o, o fată care îi are grijă, mă iubește, are grijă de casă, mai mult decât am putut eu să cer, că nu știam ce să cer, ce să cer într-o femeie, nu știam ce trebuie la o femeie, să fie frumoasă, Mă m dar mai mult decât am cerut eu, că e Dumnezeu bun. Așa că când Dumnezeu îți dă o promisiune și vezi că e o promisiune amânată și nu se întâmplă, tu continuă să te roști pentru că Dumnezeu să încearcă credința. să mă întrebați, ok, de cum vom ajunge noi pe stadion, ascultați-mă, eu fac ce depinde de mine, noi ca tinere facem ce depinde de noi, avem proiectul 4.1, o facem ce depinde de noi. Dumnezeu face restul. Pentru că noi vom crede și ne vom ruga în fiecare an. Zi, zi vom, ne vor ruga pentru stadion. Nu stadionul ne impresionează, ci sufletele și oamenii care vor umple stadionul. Că pe stadion deja am fost. Dar au fost mai gol. Era numai noi. An de an merge pe stadion. Nu e asta problema. Vrem, îl vrem plin de tineri care să-L caută pe Dumnezeu. Asta îl vrem. Pentru că nu vrem că oamenii să meargă în iad. Vrem să populăm cerul. Ne-am săturat diavolul să ia destui, să populeze iadul, vrem să populăm cerul. Așa că ce, fac, ce ar trebui să faci tu? Vedem aici foarte fain la, la Isaac, faptul că el a continuat, el s-a rugat pentru împlinirea promisiunii. Nu-i destul doar să aștepți, trebuie să crezi în continuare. Și știi când te rogi, când ai credință? Când ai credință? Pe dacă, când tu ești bolnav, când mergi direct la doctor, fără să te rogi înainte, înseamnă că nu ai credință că Dumnezeu te poate vindeca. Că dacă ai avea credință, mai întâi te-ai ruga. Și după aia ai mergi la doctor, dacă nu s-o rezolvat Dumnezeu. Amin? Că Dumnezeu poate vrea să facă prin doctor. Și ok. Și Iisus a avut un doctor în echipă. Doctorul Luca. ce 12 apostoli. Așa că un lucru trebuie să înțelegi, că tu trebuie să-ți faci partea ta. Câți dintre voi... Credeți că Isac și-a făcut treaba. El a mers la Rebeca. Așa spune Biblia Dumnezeu, când ea avea o sex, a intrat la Rebeca. Copiii se fac prin sex, mai, mai tineri, mă. Așa e să nu e așa? Deci și-a făcut partea lui. Nu-a rămas Rebeca de la două sfânt, mai adi. Nu-a rămas de la două sfânt. El, așa că Isac și-a făcut partea lui. Tu trebuie să ți faci partea ta în împlinirea făgăduinței, în împlinirea promisiunii. Nu poți să stai numai... Împlinește, Doamne, promisiunile. Eu stau aici și mă uit la ceilalți. Dar trebuie să-ți faci partea ta. Și chiar dacă promisiunea e lentă, vreau să vă încurajez pe mulți dintre voi, că Dumnezeu vă promise promis atâtea lucruri voși și parcă împlinirea e lentă. Vreau să te încurajez să știi că Dumne... timpul lui Dumnezeu e diferit și El toate lucrurile face frumos la vremea, la vremea lor. Când eu am crezut că la 25 de ani trebuia să mă căsătoresc, vă spun eu la timp, Dumnezeu știut. Timpul tău era 31 de ani și a făcut frumos momentul acela A fost magnific, a fost ceva ce o lui niciodată A fost timpul perfect Pentru că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor Și asta e să ai credința în Dumnezeu Dar promisiunea lui Dumnezeu nu se va împlini în mod natural Și va trebui tu să te rogi pentru ea Isaac de multe ori a la nevasta lui Nu a rămas însărcinată au trebuit intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Știți cum vom umple noi stadionul? Noi ne vom face parte noastră, tinerilor. Vom avea proiecte și vom, ne vom face parte noastră. Dar Dumnezeu va interveni supranatural și va umple acele stadioane. Ne va da, va da uncerea lui peste orașul orade. Și veți, vedea stadionul plin. Noi ne facem partea noastră. El își va face partea lui. Asta trebuie să fie ceva ce tu o să înțelegi în împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri mari cu noi, cu tine personal. Tu faci partea ta și roagă-te, pentru că secretul a fost aici, rugăciunea. Până nu s-a rugat s-a. nu s-a întâmplat nimic. S-a rugat cu credință și a primit promisiunea. Cât de mult te tu pentru promisiunile pe care Dumnezeu le are cu viața ta? Ar trebui să te pentru ele. Ar trebui să stai în rugăciune, să, să le ceri din partea Domnului și vei vedea împlinirea lor. Amin? Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru seara asta și îți mulțumesc, doamne, că tu ești cel ce ne dai promisiuni. Îți mulțumesc, doamne, că promisiunile tale se împlinesc. Îți mulțumesc, doamne, că tu ești cel ce vei duce la îndeplinire tot ceea ce ai promis cu noi ca tineret. Îți mulțumim că stadioanele vor fi pline. Îți mulțumim că tu vei fi cel care vei umple acele stadioane, iar noi ne vom face partea noastră. Tu o vei face partea ta. Îți mulțumesc, doamne, că sunt tineri aici care. Au primit promisiuni din partea ta. Și mă rog, chiar dacă împlinirea e lentă, tu să-i în credință. Știu că încerci credința lor, știu că încerci răbdarea lor, dar mă rog să-i ajut să nu renunțe. Mă rog să-i ajut să nu renunțe și în continuare să se țină strâns de această promisiune pe care tu le-ai dat-o și promisiune pe care tu le-ai dat. În numele Lui Iisus Hristos, mă rog. Așa să te gândești la ce Dumnezeu ți-a promis în seara asta, oare nu ți-a făcut o promisă, poate a pus un gând în inima ta și parcă simți că e din partea lui Dumnezeu ceva la ce te-a chemat și parcă văd că nu se, încă nu s-a împlinit Așa să vezi ce ai putea tu face astăzi, care e partea ta care tu ar trebui să faci în împlinirea acestei promisiuni oare ai avut o răbdare aia oare ai avut o credință că Dumnezeu va duce la îndeplinire ceea ce a promis ai avut această credință pentru că Dumnezeu vrea să nu renunți la credință. Pentru că Biblia spune, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Așa că aș vrea să te la ce s-a promis Dumnezeu. În timp ce tu te gândești la asta, aș vrea să pun o întrebare, dacă este cineva în acest loc? Și poate zici și eu, Dumnezeu nu m-a promis nimic, încă. Și aș vrea să, să auzi și eu ce are Dumnezeu pentru mine. Ca tu să auzi ce are Dumnezeu pentru tine și el să poată să spună planurile pe care le are cu tine tu trebuie să te la el nu poți să mergi de capul tău să aștepți că el să spună ce vrea ca tu să faci tu trebuie să te la el și să afli care e scopul meu pe acest pământ Doamne de ce respir aer, de ce m-am născut aici în Oradea de ce sunt astăzi în oradia? Dumnezeu vrea să spună are un plan cu viața ta, nu degeaba te-ai nu ești un accident Dumnezeu a planificat ziua nașterii tale a planificat totul în viața ta și să a planificat că tu să fii aici Ca să auzi că El te iubește Că are un plan cu tine Dar trebuie să te întorci la El Să vii la El Să devii un copil al Lui Și El să fie tatăl tău Și vrea să spună ce are cu tine Vrea să spună ce planuri are cu viața ta Și când seara asta dacă ești aici Și spune-te, vrea să mă întorc la Dumnezeu Aș, vrea să, aș vrea să fie fiu un copil al Lui așa să-L urmez pe El Nu te a chemat la o religie, ține minte Te-am chemat la o relație cu Isus mă interesează ce ești ortodox, catolic mă interesează dacă îl urmezi pe Iisus Hristos interesează dacă l-ai făcut pe El, șeful tău și urmezi cuvântul lui. în seara asta că ești aici și simți că Dumnezeu te cheamă la El simți că ai încercat o să trăiești viața asta după bunul tău plac și vezi că nu, nu ești împlinit, nu te simți că împlinit și ai, că ai încercat toate lucrurile și nu te a împlinit, în seara asta aș vrea să-L încerci pe Dumnezeu, te provoc să-L încerci pe El, să vezi Puterea Lui, să simți puterea Lui Să vezi ce planuri are cu tine Dacă ești aici, nimeni nu se uită în jur Aș tot să închideți ochii și Aș vrea să pun o întrebare, dacă e cineva aici și i spui Aș vrea să mă întorc la Dumnezeu Aș vrea să-L urmez pe El Ce vreau să fac e doar să mă rog pentru tine Să te goduc într-o rugăciune Și după aia eu trec la următoarea chemare Dar vreau să-ți dau șansa asta să te întorci la Dumnezeu Dacă ești aici în seara asta și pe te adios acea persoană, parcă îmi vorbești mie, parcă cuvintele tale pătrund în inima mea, parcă mă cunoști, Și cu toate că nu te cunosc, dar Dumnezeu te știe. Și știe că ești aici și are un plan cu viața ta. Dacă ești aici și vrei să te întorci la Dumnezeu în seara asta. Așa cum a făcut-o Laura, așa cum a făcut-o Bode din Proconsul și așa cum a făcut majoritatea de aici. Vrei și tu să te întorci la Dumnezeu, să-l faci pe el, Domnul tău. Pom, o mână sus, mă, și pune după aia jos. Eu mă voi ruga pe tine. Este cineva în seara asta? Vrei să te întorci? Mulțumesc. Mulțumesc. Mai este cineva? 3, 4, 5 acolo. Seara asta vreau să mă rog pentru tine, tu. Ridică mâna și pune jos. Dar vreau să facă seara asta. Este cineva? Mai este cineva? 15 persoane până acum. Ridic. Este cineva care vrea să mă rog pentru el? Vreau să te conduc într-o rogocere? Mersi. 6. Mersi. 7. Atâta formă. Se cu mâna, ridică-ți, pune jos după aia. Dacă mai este cineva să și eu vreau atât în seara să să mă întorc la Dumnezeu, seara asta simt că Dumnezeu, simt că Dumnezeu vorbește mie personal, că mai este cineva. Așa să mă rog împreună cu cei care au ridicat în șapte persoane care au ridicat asta să mă răm.